tan kokunatte Gràcies. Venir cada dia a la bugaderia no surt a compte, oi? M'agradaria tenir almenys una estoneta per rentar roba tranquil·lament a casa. Bé, encara tenim la sort de poder dormir a casa. Oh, és el seu comandant. Bon, bon dia, senyor. Bon dia, senyor! Ah, hola, Bon dia. Avui va més d'hora, oi? Vaig al Districte Superior, en lloc de l'Icari. clar, Avui és el dia de la reunió ordinària del comitè. Ah, una feina inútil. El coi d'Icari sempre m'imposa aquestes obligacions. Sort dels maguis. Sense ells vés a saber a què passaria. S'acosten les eleccions municipals al Districte Superior. Les eleccions no són més que una façana. En realitat, són els maguis els que porten l'administració de la ciutat. Els maguis? Es refereix als tres superordinadors? Funcionen per decisió de la majoria dels ordinadors. El seu sistema es correspon amb els fonaments democràtics. I Llavors, l'assemblea municipal fa el que diuen els maguis? És una política que estalvia tota mena de futilitats. Es nota que és la ciutat científica. Vivim en una era de ciències omnipotents. Quina paraula més antiquada. Per cert, ara us ocupeu dels experiments de la Unitat Zero, oi? Eh? Sí, avui a dos quarts d'onze comencem la segona prova per augmentar el temps d'activació de la Unitat. Doncs esperaré bones notícies. Atureu l'experiment. Talleu els circuits. Canvi de circuits. Recuperem la font d'energia elèctrica. Sabia que el problema era aquí. Sí. Entemo que l'eficiència convertidora marcarà un 0,008 sota el nivell teòric. El nivell es manté dins el límit màxim d'error de mesura. Què fem ara? Farem servir la mateixa configuració, però baixarem només un 0,01 d'interconversió. Entesos? Bé, comencem l'experiment de la reactivació. Dins la foscor, quieta. Ei! Espera't un moment! Coi! He corregut com un boig. Ei, com va això? Veig que estàs de mal humor. Ho estic perquè t'he vist just abans d'arribar. D'acord, un moment, plau. Què vols? Ah. Què passa? Ah. Digues oh. què vols, oh. de pressa. Hola, pare. Eh, eh, és que... Avui, a l'escola, han dit que, que informem els pares que hi haurà una entrevista per aconsellar-nos sobre la carrera, que, que estudiarem en el futur. Tots aquests assumptes els deixo a les mans de la Katsuragi. No em truquis per simpleries. No em passis aquestes trucades. Ei! Hey. Que ha marxat la llum? És impossible. Això no pot passar aquí. Potser... hi ha hagut un accident? Potser l'Asca ha ficat la pot en un experiment. La font principal d'energia elèctrica està fora de servei. Ei! Jo no he fet res, eh? Què passarà ara? De seguida faran el canvi a la font d'energia auxiliar. Impossible! No es pot connectar al circuit auxiliar! Com pot ser? Quin és el nivell de funcionament? 1,2% en total. Només va l'antic circuit del número 2 5 6 tots els circuits actius al manteniment dels maguis i del dogma central. Però això interferirà al manteniment vital de l'edifici. Tant se val, és màxima prioritat. Takahashi, la nostra candidatura per l'assemblea municipal. Mare meva, que gandula que és la Katsuragi. Què li costa a ella anar a buscar la seva roba a la bugaderia, eh? Voteu Takahashi. Vaja. Jo diria que el comandant Ikari devia estar molt enfeinat en aquell moment. Ho oh, dubto. A mi m'ha semblat com si hagués passat un accident i no pas que ell hagués penjat el telèfon de sobte. Au, oh, va, deixa de preocupar-te tant. Ets massa prim mirat per ser home. Em sents? I ara? Què esteu fent? Vinga, deixa'm passar mi. Oh! Bé, ja! Au, oh, No, va, no fumis! No funciona aquest tràstic! que oh, més! Vinga, vora-s'ho! Oh, oh. Anem a la central de control. No pot ser que no s'hagi recuperat després de 7 minuts. Deu ser una emergència. Com va el sistema elèctric? N'hi ha tres: el principal, el reserva i l'auxiliar. No em puc creure que hagin fallat tots 3 alhora. Això significa que... Hem de pensar que el curs curtcircuit no ha estat un accident, sinó que algú l'ha provocat. La qüestió és que estaríem perduts si aparegués un àngel en un moment com aquest. El radar detecta un objectiu sense identificar. El punt d'arribada previst és l'antic Atami. Aquest deu ser... el vuitè. Sí, deu ser un àngel. Què hi podem fer? De moment se n'ha d'ocupar la policia. És la norma. Sí, però el seu objectiu és la ciutat número 3 del nou Tòquio. Sí, clar, No hi ha res que puguem fer nosaltres. Continua avançant. Va a la ciutat 3 del nou Tòquio. Què carai, està fent la colla del NERF? Fins ara sempre m'havia pensat que una escala era un ornament antiquat. No m'imaginava que em faria servir alguna un dia. Uh, més val curar sense salut, ai eh, que Sí. Això tampoc funciona. No hi ha cap instal·lació que s'engegui, és estrany. Ha passat alguna cosa aquí baix, doncs? Jo diria que sí. En tot cas, mirem de mantenir el contacte amb la central del NERF. No va, la connexió d'emergència tampoc funciona. No, la línia 77 tampoc fa cap senyal. No, és impossible comunicar. Per aquí tampoc, la línia d'emergència per cable també està fora de servei. Què hem de fer ara? Sí! Què estàs fent? Que no ho veus? Busco els manuals per casos d'emergència! De tota manera, fanyem-nos anar a la central. Tens raó, però abans de començar a moure'ns, per què no escollim el cap del grup? I, naturalment, sóc jo la responsable. No hi ha oposició, oi? Bé, doncs som -hi. Pel camí número 7 podem passar cap avall. Però, Lei, no crec que s'obri la porta. Vaja, és una porta manual. Oh, vinga, Shinji, ara et toca treballar. D'on veu? Només comptes amb mi en una situació com aquesta. Ui. Coi d'assemblea! Només compta amb nosaltres en una situació com aquesta. Què diu el govern? Ah, els de la ciutat número 2 de Tòquio m'han dit que estan a punt de fugir. <susurra> continua viu i avançat. el que hem de fer és estar en contacte amb la gent del NERF. Ja, però com ho fem? An directament. Som les forces aèries del tercer districte. Avisem a tots els ciutadans que un objecte no identificat s'està desplaçant cap a aquesta zona. Ordenem l'evacuació immediata als refugigis la que ha d'anar corrents a informar-ne a la central. Oh, però com’ hi vaig? Eh? Recordeu el nostre candidat, Takahashi, que mai no perd la sang freda, ni en aquests moments ah, de batreta. Ah, quina sort que tinc! No sé què està passant, però no suporto aquesta calor. L'aire condicionat tampoc funciona. Katsuragi, oh. per què no treus la camisa si tens tanta calor? Hmm? Fa temps que ens coneixem, no has de tenir vergonya. Hmm. Has de ser maleducat fins i tot en un moment com aquest. Perdona. La cosa cada cop va pitjor. L'aire s'està entorbulint. No sembla que siguin instal·lacions amb les tecnologies més avançades. El comandant i el subcomandant sí que són homes distingits. No els afecta la calor. Estèvia. Sí. de l'estat d'emergència especial en aquest districte. Diuen que un vehicle d'emergència passa... Ei, escolti, Tant no val, es passar va, per És un cas d'emergència! Cap problema! Déu meu, aturi el cotxe! El geofrontal està construït com una colònia autosuficient, encara que es quedi aïllat del món exterior. En teoria, aquí no pot passar que totes les fonts d'energia elèctrica fallin de cop. És a dir que algú ho ha provocat intencionadament, oi. Suposo que el seu propòsit és investigar aquest lloc. Volen descobrir com són les estructures de la central pel procediment de restitució. Ola de mal perits. Introduirré programes falsos als màgui. Així els costarà més descobrir tots els nostres detalls. Endavant. Sí, senyor. Em posa negre a pensar que el primer dany causat a la central ha estat provocat per homes com nosaltres, i no pas pels àngels. Fet i fet, el pitjor enemic dels homes són els homes. Normalment només es triguen dos minuts per passar-hi. Vols dir que és un passadís? Si arribem fins allà, estic segura que podrem entrar al geofrontal. Ja és la quarta vegada que dius el mateix, Aska. Mare meva, vaig un home realment primmirat. Deixa de d'amoïnar-te per ximpleries inútils. Silenci. Què tens, alumne excel·lent? Sento algú. Ah... ah. És, és en Ei, Ei, som, som aquí, aquí, Hyuga! Hyuga. S'acosta un àngel. M Ho repeteixo, en aquest moment un àngel s'acosta a la zona. S'acosta un, un, un àngel? No podem perdre més temps, agafarem un camí curt. Ep, la que mana sóc jo, no prenguis la iniciativa. I per on és el camí curt? Ah, per molt curt que sigui, no m'agraden així com una idiota. Escolta, què deu ser un àngel? Què te'n ara? Àngels, missatgers de Déu, els nostres enemics amb el nom d'Àngel. Per què hem de lluitar contra ells? Que n'ets de poca solta! Una colla d'éssers estranys ens estan enveint. Què fas si et cauen espurnes al cap? Evidentment les esquives, no? A veure... Cap a la dreta! Jo diria que és cap a l'esquerra. Vols callar, sisplau? I tu, Shinji, què hi dius? Doncs... no n'estic segur. Oh! Mapa, seguiu-me amb mi, que sóc la responsable. És estrany. Ja ho deia jo, és una pujada. Ja ho deies, dius? Vols fer el favor de callar? Mira, ara sí que m'ha agafat un bon camí. I que era l'Àngel a la simple vista. Ara enteneu per què ens hem de payar, oi? No! Un, un àngel s'acosta. És del tot necessari, tot, que, tot, necessari tot, que utilitzem tot, les, les, les, les eves. Compiled. Això sí que és greu. Et deixo el comandament. On vas, Ikari? Vaig a preparar la sortida de les eves. Vols dir que ho faràs tot manualment? Tenim dièsel per a emergències. Però Ikari... pensa que no tenim pilots. Un altre cop. Per aquí. M'han hmm. dit que ets la favorita del comandant Ikari, Lei. Sí, hi ha una clara diferència entre l'alumne predilecta i nosaltres. Vinga, no comencis, no és el moment. Sempre et veig tan tranquil·la. Que siguis la predilecta, no et dret a riure de mi. Mai no m'he rigut de tu. I tampoc no em donen cap tracte privilegiat. Ho sé molt bé tot. Amunt! Amunt! Amunt! Amunt! Amunt! Amunt! Entesos. Ja hem acabat la connexió del senyal terminal. Molt bé. Ara s'han de coplar els connectors d'entrada a les 3 eves. Però continuem sense tenir ni un pilot. No ni Segur que aquells nois arribaran. És... impossible obrir aquesta porta, ama. No hi ha cap més remei. Haurem de destruir la canonada per poder passar. És una noia molt violenta. D'aquelles que no tenen escrúpols per aconseguir el que volen. És una persona ben egocèntrica. Amunt! Amunt! Amunt! Amunt! Amunt! Amunt! Amunt! Amunt! Preparats per acoplar els connectors. Ara només falten ells. Em promets que no miraràs cap endavant? Si em mires, et mataré! Què? Ai! Oh! Ai! oh! Estúpid! Ets un cimple! que no em miressis! Què volies que fes? No podia avançar sense mirar endavant! Ah! Ah! Oh! Ei! Sou vosaltres! Prepareu-vos per l'estrabada de les unitats. Entesos, obriu les cobertes manualment. I les eves? Ja estan a punt, Shinji. Com ho heu fet, si no funciona res aquí? Doncs manualment, ha estat idea del comandant. Del meu pare? El comandant Ikari ho ha preparat tot, esperant la vostra arribada. les unitats s'han activat amb la font d'energia auxiliat. Desactiveu el PERN del primer tancament. Anul·lem els tancaments hidràulics del número 2 al 32. Preció a Perfecte! Que les unitats extreguin els envanats per força. Endavant! L'objectiu s'ha aturat just sobre meu. Que comenci l'operació. Bateries d'emergència instalades. Molt bé, som -hi. en marxa. Déu meu, tinc un aspecte ridícul. Ara baixarem pel forat. James Bond! L'objectiu pretén envair directament la central, fent servir un líquid dissolvent d'alta potència. Què fem? Què vols que fem? El destruirem! Ja ho sé, però de quina manera? M'ha caigut el rifle i la bateria que porto a l'esquena ja està buida. No durarà ni 3 minuts més. Escolteu, tinc un pla. La unitat defensiva es quedarà en aquesta posició, neutralitzant el camp T.A. i l'atac amb el líquid dissolvent de l'àngel. La que cobreixi baixarà, recollirà el rifle caigut i el passarà a l'ofensiva. Aleshores, la unitat ofensiva dispararà contra l'objectiu. Què us sembla, eh? Bé, jo m'encarregaré de la defensa. Ho sento, noia. Però és el meu paper. Ei, és una tasca perillosa. És per això que ho vull fer. T'haig de tornar al deute de l'últim assumpte. Tu, Shinji, faràs l'ofensiva i l'alumne excel·lent serà qui et cobrirà. Entesos? Entesos. Tommy! Jeff! Tornat al que et devia? Hmm. Per l'amor de Déu! Com és que no es pot obrir? Això és un cas d'emergència! i No puc més! He d'anar al lavabo! Mm. Ei, tu! T'he dit que no mires cap amunt! D'acord, d'acord! Oh. Què, què, què? Oh. Ai, ai, ai! Què passa, ara? Ui. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Quin fàstic! És curiós, pensar que es veuen també les estrelles sense electricitat i llums artificials, oi que sí? Home, sense la llum no sembla que hi hagi persones vivint en el món. Mira allò, em sento més tranquil en la vida moderna. Els homes sempre han temut la foscor i han fet servir el foc per sobreviure i eliminar la foscor. Què ets filòsofa! És per aquesta raó que els homes som animals especials, potser? És per això que els àngels ens ataquen? No diguis disbarats! Com vols que ho sàpiga, eh? に怒りの剛をぶつける武と語られる過去だが、清掃権より際しする最大の人は人々に希望を捨てさせた。次回奇跡の価値はみんなで見てね。